Джош підвів голову і оглядівся. Через кілька столиків від нього сидів грижа з двома приятелями та ще з якимось паном. На митінь Джошеві здалося, ніби все це вже було. І він просто спить, або навпаки щойно прокинувся. І Марта жива-здорова, і вони ще тільки мають зустрітися в опері, але цього разу все буде гаразд. І, і тут він насилу пригадав, що Арчибальд Шварц на прізвисько Грижа два тижні тому попався на черговому ділі, забравшись в будинок дуже впливового чиновника, і цими днями його мали повісити на міській площі. у науку іншу. Але замість того, щоб гойдатися в добре намиленому зашворгу, чи принаймні, чекаючи цього самого зашворгу, гнити у в'язниці та залагоджувати свої складні відносини з Господом, замість цього грижа чомусь сидів у винарні, пив вино і посміхався самими губами, а в темно-сірих очах Арчибальда Шварця на прізвисько Грижа? Ні, не повинна читатися в очах людини, що раптом опинилася на волі, така смертельна туга і цілковита безнадія. Але чому? Якщо Арчибальд якимось дивом вирвався з в'язниці чи був помилуваний, то він мав би радіти. Грижа радів. У будь-якому разі збоку все здавалося саме так. Винарні, приятелі, напої. Що ще треба чоловікові, який уникнув котів? Але погляд, після почутого в шпиталі святої Магдалини, Джош не міг помилитися. На душі верчибальда шваце було так само тужно і мерзотно, як і в нього самого. Начебто цю саму душу роз'їдав із середини невидимих хробак. Джозеф велів служниці принести вина і підсів за столик до грижі. О, Джоше, щиро розрадів грижа. І на мить його очі стали колишніми, але тільки на одну мить, не більше. — Добре, що ти з'явився. — Вітаю, Арчі. Вичув із себе криву посмішку, Жозеф. Як тобі вдалося уникнути шибениці? Втік чи що? Майже відразу пригас і, мов би, звалів у зрості. Ось пан жон Трейтер допоміг. Примітка Трейтер – зрадник. І Шварц кивнув назад на високого сухарлявого пана з чорною сивуватою еспаньйолкою, коса приліпленою на чималому пінборідді. Незнайомець у багатому темно-зеленому канзолі і такому ж зеленому з північим пером Береті, хвацько насунутому на ліву брову, найбільше скидався на іспанця, хоча прізвище та ім'я в нього були швидше англійськими. У цій венерні панові трейтеру аж ніяк не місце. При згадці свого імені рятівник Арчибальда Грижи підвівся і злегка вклонився. Джош відповів йому тим самим. Тоді пан трейтер підхопився і, розчеркавшись, підмів північим пером свого берета, сумнів на чисту підлогу винарні. Відкіля не взявся цей дивний пан, який у вільний час рятує злодії в очибениці, він був сама поштивість. Годі вам люб'язність показувати, хлопці, буркнув один із друзяк грижі, жили здоровань зі шрамом на пожмаканому обличчі. І мені здарування ніхто не знав, а йому подобалось, коли його назвали просто і невигадливо.